Doina pentru taina judecății. Doamne, pe cei ce de tine s-au lepădat când i-ai încercat și prigoana n-au suportat. Sau biserica ta ortodoxă au atacat împreună cu ateii, sectanții, neoprotestanții, falsele curte, păgânii, îngerii de foc i-au luat și în marea de foc i-au aruncat. Doamne, pe toți talharii, ucigașii, prâncucigașii care cu fețe pline de sânge la judecata ta s-au arătat. Îngerii de foc i-au luat și în marea de foc o sândă veșnică le-ai dat. Doamne, pe toți desrânații, desrânatile, cei ce au făcut cele peste fire cu fețe care satanei plini de putoare în fața ta când au venit. Te-au scârbit, atunci îngerii de foc i-au răpit și la viermele neadormit i-au rânduit. Doamne, pe toți vrăjitorii, fermecători, sinuciugașii sau pe cei care s-au întinat cu doabitoacele, cu fețe negre, schimonosite, puturoase, în matca a focului, îngerii de foc i-au aruncat. Doamne, pe toți hoții, cei care au luat mită mânioșii, pizmași mincinoși cei care înjură călcătorii de jurăminte care se mușcau unii pe alții le ieșea din gură viermi cu fețe negre turbați îngerii de foc în marea de foc i-au așezat Doamne pe toți slujitorii bisericii, arherei preoți diaconi cântăreți care s-au desfrânat în organizații secrete au intrat, mită au luat și în greșel s-au întrecut și nu s-au pocăit, pentru că pe alții i-au smintit. Asupra lor îngerii de foc au năvărit și în mare de foc i-au prăvărit. Doamne, pe toți călugării cu fețe întunecate și cu făcliile stinse, care patimile trupești le-au slujit. Să fie dați focului ai poruncit. Dar pentru rugăciunile milosteniei i a iertat și un loc în afara împărăției la crivă s le dat. Iar copiilor nebătezați s-au născut înainte de vreme la odihnă spre miezul zi ai lăsat. Doamne, pe toți arienii, macedonienii, nestorienii, origeniștii și toți sectanții, cu toți ideii, și cei care pe creștini i-au chinuit în focul cel veșnic, îngerii de foc i-au pogorât la o sânda cea fără de sfârșit. Lacrima pentru cununa privegherii Doamne, cununa privegherii cu greu am învățat, dar ea peste ispite și neputințe ne-a purtat. Să facem cu râvnă și iubire... Poruncile tale ne-ai ajutat, fiindcă fără tine nimic n-am fi realizat, de aceea să te căutăm cu toată inima n-am încetat.